А от слів не було. Жодного слова. Потім він віддав її тим, Бе взяв коропу і кроту. Чи їй хоч був тоді? Наче хтось і четвертий. О, він умів пов'язувати своїх спільників. Вони втішалися до ранку. Киріт сам сказав, що останню ходку зробив десь пів п'ятої ранку. О шостій вони відвезли її на пустище поблизу автостанції. Лишили стояти із зав'язаними очима з сумочкою на плечі. У сумочці було дві тисячі доларів. Чим не хороший заробіток за ніч. І те саме на мисто. Так наказав Геннадій. Вона, звісно, могла заявити міліцію. Їх могли шукати. Хоча, що вона знала? Марку машини? Навряд. Єдине, що бачила – їхнє обличчя. Але цілий тиждень його напарники ніде не світилися, а він сам пішки вже вулицями не ходив. Лишалася крамниця ювелірних виробів. Та він другого ж дня попередив дівчат з того відділу, що ніякої дівчини – котра вибирала на мисто для мами, вони не повинні пам'ятати, як і того, що хтось там пропонував за нього заплатити. Ніхто проти нікуди не заявив. Дівчинка із зеленими очима виявилась розумною. Так він тоді вважав. «Розумна не займанеться до зустрічі з ним. А такі йому й мають належати першому». Він тепер повернувся і спитав «Чого ти хочеш?» Вітан відповів твердо і чітко «Тебе знищити». «Чого ж досі не знищив?» Криво усміхнувся Геннадій «Просто вбити?» «Занадто багато честі для такої гниди, як ти, брати коморси. Сказав Вітан тихо, але твердо. Ні. Ти повинен здихати поступово. Повинен гнити заживо. От я за хаду і взявся. За твою засрану фортецю. Скільки хочеш, щоб я заплатив? Хотів запитати Геннадій, та не запитав. Не боїшся? Спитав натомість. «Відбоявся», – мовив його колишній друг. «Коли у твою смердючу банду за планом своїм проникав, боявся, що не витримаю і кулю пущу в твою погану харю. Тепер просто знаю, що ти мене вб'єш, тут, думаю, не посмієш, але хочу, щоб ти знав. Після моєї смерті твій проклятий будинок все одно горітиме. Приречений він горіти». Коли я загину, кориші мститимуться, З якими разом в Афгані служив. Один з них на такій височі тепер в Росії, Що в тебе руки короткі, щоб дотягтися. Так що діло твоє гаплик, Морсе. Хіба кулю собі в лоба чи в рота пустиш? Тільки ти для того надто боягузливий гузливий удався. Кишка тонка в тебе. Щоби самому з таким життям розрахуватись. Тієї миті Геннадій стояв, наче заморожений. Тихо хихотіла дівчина на ліжку. Потім хихотіння переросло у бурмотіння, наче заклинання якесь промовляла. «Тільки б у мене теж зараз дах не поїхав», – подумав Геннадій. «Я не знав, що вона твоя сестра», – сказав нарешті. «Ти не міг знати. Ти мене й тоді не знав. Ми познайомилися через півроку після того, як ваше кодло Оленку зґвалтувало. Як вона збожеволіла. А якби знав, не став би гвалтувати мою сестру? «А як же ти на мене вийшов?» – подумав Геннадій як узнав, що то я був і зрозумів, що йому це байдуже.